і мене він ненавидить лютою ненавистю. Як тільки отець помре, спалить за звичаєм свого племені разом із покійником. Жахливо. А ти скільки разів нагоду мав, щоб позбутися його? І не позбувся, пожалів. Тепер не пожалію. Стережися, щоб він не випередив тебе, Сьогодні ми знову посварилися з ним. Тому я й прийшов до тебе на пораду. Чого ж ви посварилися? Бачиш, Каган-Ернак, твій брат, розбив уличів. Може, і на полян піде. Невідомо тільки коли. Тож я порадив князеві не ждати, поки він погромить нас, а послати слів до Кагана і укласти мир. Ти мудро порадив. Безперечно, твій вуй Ернак забажає мати полянським князем тебе, а не Радогаста. Про це вже я потурбуюсь. Що ж твій брат? Накинувся на мене, мов роздратований тур. Коли б це не було в присутності князя та старішини Русинів із синами, тоді йшло б до мечів. От бачиш, він не розуміє, що головний його ворог ти. Миру між вами не буде ніколи. Як тільки помре князь, проллється кров одного з вас. Тож треба випередити радогаста. Як? Ернак не залишить свого племінника в біді. Але ж він не знає нічого про тебе. Ні про твій намір уйти з ним у союз. Тому треба послати до нього посланця. От тільки кого потрібна віддана людина? Ти хочеш сказати, що посланець має бути таємний? Безперечно. Ніхто, крім нас двох, не повинен тут знати про нього. Так, чорний вепр задумався. Старішу на тур привіз полоненого гунна крека. Князь наказав кинути його до ранку в яму. Ця людина найкраще підходить для цього. Чернета стиснула синові руку. То влаштуй йому втечу. Тільки зроби так, щоб на тебе не впала підозра. Зроблю матусю. Приготую йому доброго коня й харчів. Приготую. Один сумнів маю, чи повірить Каган Ернак. Повірить. Ми з Ернаком від одної матері. Нашим родовим знаком було Кабаня чи Ікло. Тебе й названо чорним вепром, тому що захисником нашого роду був вепр. «Коли мене мій отець от тіла віддавав за твого отця, то моя ненька дала мені оправлене в золото кабаняче ікло, щоб воно обороняло мене від хвороб та усіляких бід». І з цими словами Чернета зняла з шиї золотий ланцюжок з іклом і уклала у жменю синові. Побачивши його мій брат, а твій вуй, Ернак, одразу здогадається – від кого посланець, і повірить кожному його слову. Я так і зроблю, матусю. Але ж, як я дізнаюсь потім, що намислив Каган? Домовся з Креком. Щоб повернувся і сповістив тебе про його наміри. Назнач йому час, місце зустрічі. «Розумнесенька моя!» Вигукнув чорний вепр радісно і пригорнувшись, поцілував матір у голову. Не спав у цю ніч також гун крек. Ще з вечора обмацав усю яму і пересвідчився, що без сторонньої допомоги вибратися з неї не зможе. Тепер він мовчки скоцюрбився у кутку і задумливо пощипував свою ріденьку бороду. Іноді підводив голову до гори і довго дивився на шматочок темного неба, де мерехтіли дрібненькі, як мак зірочки».